Bon dia, i també, bona vesprada, benvingut a La Ciència de Cada Dia, un espai de Cabilo ràdio en el que intentarem explicar diferents fets de la vida quotidiana en base a les lleis científiques que es fonamenten. El que pretenem és apropar la ciència a tots vosaltres, perquè vegeu que molts aspectes d'ella estan en la majoria d'actes i objectes que utilitzem cada dia. Jo soc Pere, i si aguanteu, vos acompanyaré durant uns minuts. Intentaré ser breu, però sense deixar-me cap cosa per explicar. Del que vull parlar avui és del nostre amic de l'estiu, el botijó. La pregunta que ens fem avui és, per què el botijó refreda l'aigua que conté? I la resposta està en una propietat fisicoquímica de les substàncies, el calor latent de vaporització, també anomenat entalpia de vaporització. La definició d'aquesta propietat diu que el calor latent és la quantitat d'energia necessària en forma de calor per a fer que una massa determinada d'una substància canvi d'estat. És a dir, és l'energia necessària per a que una substància passe de l'estat sòlid al líquid o de l'estat líquid al gasós. Per tant, per ser exactes, eh, s'ha de dir que hi ha un calor latent de fusió, que és el necessari per canviar l'estat sòlid al líquid, i un calor latent de vaporització, que és el necessari per passar de líquid a vapor o gas. Vull dir també, com a simple informació, perquè no té res a el funcionament del botijó, que el calor latent és el mateix independentment del sentit del canvi d'estat. És a dir, el calor latent de fusió és el mateix tant si passem de sòlid a líquid com si ho fem al revés, de líquid a sòlid. I passa el mateix amb el caloratent de, de fusió, que és, és igual si passem de líquida a gas o de gas a líquid. Per entendre com influïs aquesta propietat, posarem un exemple. Suposem que tenim un quilogram d'aigua en un perol tapat, amb un termòmetre que ens permet mesurar la temperatura de l'interior del perol. Ara, si comencem a calfar el perol, podrem veure com a poc a poc la temperatura augmenta però quan arriba als 100 graus, que és la temperatura a la que en condicions normals, com sabem, l'aigua comença a bollir, el termòmetre es pararà. I per què es para? Perquè si estem continuant eh, calfant, no puja la temperatura. Doncs perquè el calor que estem aportant en aquest moment s'està emprant en bollir l'aigua, en fer que canviï d'estat. És a dir, diguem que tot el calor que estem aportant l'està absorbint l'aigua en forma de calor latent de vaporització. Doncs bé, ara veurem quina relació té tot això en la raó per la qual el botijó refreda l'aigua. El secret del funcionament del botijó està en el material del que està fabricat. Una ceràmica porosa que permet que l'aigua que conté puga eixir fora, a la cara exterior del botijó. Es podria dir que sua. De fet, si algú ha tingut un que no refredava l'aigua, seria segurament perquè el material no era bo del tot. Bé, quan l'aigua arriba a l'exterior del botijó, entra en contacte amb l'ambient i arriba a un equilibri termodinàmic amb ell que depèn de les condicions atmosfèriques. El més normal és que en aquest equilibri l'aigua s'evapore. És el mateix que s'existís quan, per exemple, ens cau un go d'aigua en terra. Al poc de temps, l'aigua seca. Però el que passa realment és que l'aigua s'evapora de forma natural. Només que secar-se és simplement que s'evapora. Però, clar, encara que, a que siga un procés natural, l'evaporació de l'aigua necessita una energia per poder produir-se. Necessita l'energia corresponent al calor latent d'evaporització. I ara ens preguntem, i l'aigua de l'exterior del botilló d'on trau l'energia necessària per evaporar-se? Doncs de l'aigua de l'interior. Aleshores, com que li furtem energia, diguem, en forma de calor, a l'aigua que conté el botijó, la temperatura d'ella baixa i s'aconsegueix que aquesta aigua de l'interior es mantinga sempre fresca. Ara, com que ja entenem el funcionament del botijó, per dir així, podem entendre també per què es posa un plat baix o per què es diu que cal banyar-lo. El plat és per, per recollir un possible excés d'aigua que sui el botijó i el fet de banyar-lo el que fa és que, per refredar-se, no s'esgote l'aigua que és de l'interior, sinó que la primera en consumir-se per refredar siga l'aigua amb què hem banyat el botelló. Això sí, no pensem que l'aigua pot arribar a gelar-se perquè tot depèn d'un equilibri termodinàmic entre l'aigua que consumís i les temperatures relatives en l'interior del botelló i l'exterior. I no, no, no és, això és impossible.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 Si realment volies fer coses per pel poble o simplement per a tu com a jove que tenies interès. I algú que no recorda qui va dir eh que perquè nos montava una associació juvenil. I ahí va començar tot. les pedres de la terra, l'aigua al llad del camí que vaig trepitjar. Per al poble Eh, es que hace ha un un es que, vas a hablar de una revolución, va a ser una revolución, les digo con sí, una revolución, es que es que el Cabiló eh va a hacer ha a hacer cosas que es que así es que eran impensables.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 Pròximament en Cavilra. Tornem ací i continuem en la ciència de cada dia amb el nostre tema d'avui. el calor latent de vaporització. vegetaació. Espere que eh, de moment s’haja entes bé la seua relació amb el motiu pel qual el botelló refreda l'aigua. Ara, voldria comentar altres aspectes de la vida quotidiana en els que influïix aquesta propietat fisicoquímica. Un d'ells podria ser la nostra suor o el motiu pel qual ens banyem quan tenim calor. Si ho penseu, eh, el fet de banyar-nos o de suar el que fa és que ens queda una fina capa de líquid a la nostra pell. Aleshores, quan s'establix l'equilibri amb l'ambient, que eh, és de líquid, l'aigua, s'evapora i per poder obtenir l'energia corresponent al seu calor latent de vaporització Lla furta el nostre cos i ens ajuda a mantenir-nos amb una temperatura fresca o agradable. D'altra banda, el calor d'evaporació també explica per què s'utilitza l'aigua principalment per apagar un foc o un incendi. A banda de que es tracta d'una substància molt abundant, l'aigua, el seu calor d'evaporació és molt gran, és a dir, l'energia que necessita per passar de l'estat líquid al gasós és bastant elevada. D'aquesta manera, quan volem apagar un foc i tirem aigua, aquesta aigua escalfa i arriba a evaporar-se. I de nou, d'on trau l'energia necessària per evaporar se D' furta l'energia corresponent al calor latent de vaporització, doncs del foc. I com que hem dit que el calor latent de vaporització de l'aigua és molt gran, abaixa molt la temperatura del foc i fa que s'apague ràpidament. I bé, res més, així acaba aquest segon programa de la ciència de cada dia. Com heu pogut comprovar, el funcionament del botilló és prou senzill. Igual no ho és tant com sugereix aquella expressió en castellà de «eres més simple que el mecanisme d'un botijo», però sí que és deberes que una sola propietat físico ho explica. En fi, espero que vos hagi agradat, i el més important, que hagueu entès tot el que s'ha explicat. Res més. Bon dia, o bona véspera a tots. Ens veiem d'ací un mes. ten poder un cafè per favor. Semar d'atenció tens el opé. Eh? Claros que podeu cavilò radio. Cavilò radio. setmana a la internet. Ens trobaràs a elcavilo.com/radio.